Ek is Monique Janssen, tweede jaar en toen die student. Die ondernod wat exam 1 van Wellingtonse inwoners geskip het, was baie opvinding, omdat sy so baie gehad het om oor te gesels. Die belangrike herinnering wat sy gehad het, was toe sy die geleent het gekryk om achter babakjes te krik, as ook om vir hulle te verzorg. Hierdie babakjes was veeseloos geloos, pils betaalde of taak op die straat. Maar omdat sy een goedhartige mens is, kon sy hulle met liefde en passe versorg. Hierdie inwoner was een grondslagvase onderwijzer in Wellington, doordat sy probleeme gehad met haar steenbad en moest vir operatie gaan. Sy het besluit dat sy nie meer wil onderrug nie, doordat een van haar werksvriende of collega had gevraagd om help by een organisatie wat vir kindersoor, so dat hulle beter toekomst kan lewe. Sy so, in het ingestemd nadat die babetjie so diep in haar gekryp het. Jy die organisatie het geskiet in die waarmaker centrum waar kinders voor zorg en onderrug was. Een jaar later het die organisatie naar die Breitenbach museum te beweeg. Soos die kinders gegroeiend was hulle in families geplaas in Amerika wat geskik is om na hulle te kyk. Die organisatie het vir ongeveer 15 jaar vir kinders verzorg doordat volwassenes sys in die oude van 18 tot 60 jaar oud betrek was. Jy die volwassenes was mense wat versikkelijk met alcohol of dweiling misbruik of dalk was dit die familielid van hulle wat onder die invloed was. Volgens jy die inwoner het jy die volwassenes die lewe straksies verander omdat hulle verzorg was met voedsel, raad en liefde. Volgens haar was hulle vol en elke dag in haar klas te wees. Hulle het blijkbaar uitgezien aan nieuwe dinge wat hulle kon lere en toepas elke dag. Sy het rechtig een liefde en passie gehaad voor die werk wat sy kon doen, omdat sy geweet het dat sy verandering in baie mens sy levens gemaakt het. Oor een paar jaar het sy afgekreë omdat sy weer eens 10 probleeme gehad het. Na haar tweede operatie het sy die onheerigselt geloosd en jy word het gesluit